Ancheta, Oihartzun eta Zintzilik irratiek aurkezturik <totipen> Ayako harrika da. Ostegunero 8 aurrera Ancheta eta Oihartzun irratian eta Ostiraletan bederatzietatik etatik aurrera Zintzilik irratian ariako arrikada. Arratz alde honba eta ongiet horriak ariako arrikadaren edizio berri batetara. Antxeta, oi hartzun eta zintziliki irratiek elkar ekoizten duen saioan zaudete eta oharso aldeko zenbidaso aldeko Berriak agenda elkarrizketak eta bar izango dituzue hemen entzungai urrengo orduan. Hainbat elkarrizketa izango ditugu beraz asteko oiartzun Irratitik, ba urrengo abiltzen digute, Juan Carlos Alduntzin, Gipuzkoako ingurumen diputatuarekin hitzegin dute Bartzelonan zegoela. Dipuzkoako ondadakien partzuergoa berritu da hauteskundeen ondoren eta honekin e, noski zabor politika aldatzen saiatuko da partzuergoa. Honen gainean eta diputazioa aurrekontuk herriz herri aurkeztenari denez, ba, guzti horretaz hitzein digute itingo digute oiarttzun irratikoek hurrengo elkarrezketan. zilik irratikoek herrien asteaz mintzatu dira, e, bahoretan e, e, a ba, urtero ospatzen den herrien astea, Mikela Zulo kulturetxeak kantolatzen duena haaseigarren edizioa izango da aurtengoa eta beraz bazinzilik irratiko lagunek e, Mikea Zulo elkarteko kide batekin mintzatzeko aukera izan dute. Eta antxeta irratiaren elkarrizketari dagokionez. Ba, bilgune feministak egin elkarrizketa bat entzuteko aukera izango zute gaurkoan. E, jakingo zenuten, ba, emakume irungo emakumen historiari buruzko liburua argitaratu berri dela. Mila deratzi unta hogeita maikatik, mila deratzi unta laro gita mabira. E, ba, Dijoan, historia kontatzen digute. Merche Trantxe, Silvia Lozano eta Maria Ruiz idazle eta historialariek. Eta bera zirugun bilgune feministako kidek, ba, Maria Ruizekin neitzegiteko aukera izan dute liburu honetaz, eta bera izango da, ba, gure irugarren elkarrezketa gaurko ariako harrikadan. Horretaz gain noski, bauarzo aldeko eta bidazo agendari errepasoa emango diogu saioaren bukaeraldean, Eta beraz, e, urtziko zaituztet jadalen daviziko elkarrizketarekin, oi irratikoek egin elkarrizketa horrekin, ongietorriak beraz, ariako harrikadara. Bueno, ahora va a bueno, va a ingurumen diputado ahora que, itz, jarrayan, eh, ondorengo minueto Bueno, Juan Carlos, eh, alduntzin, mol, bona tarda, arracha león, Zemuz. Arracha el león. <ríe> bueno, ¿serti can catalanes Barcelona aldea en saudelaco, está? Va, Bertana, rapato, nao, sue, va. Bueno, ¿ser eh, da hor eh, egingo duduna, Juan Carlos? bora bueno, ba, hemengo eragile batzuekin eh bueno Cataloñan tratamenduaren inguruan e, duten eh e, jasotzeko etorri gara ona gaur eh agentzia Katalana de Residus de Hondakinen eh Cataloñako buru, buruaren a, denarekin e, bilduko gara eta bihar beste bi, e, bi pertsonaekin bilduko gara horbaitare, bueno, hemengo esperientziak eh ezagutzeko, guk ditu gunasmoak e, trukatzeko eta bueno, pues, e, elkarlana sustatzeko ere. <laughs> bueno, baina, munduan zehar eh, ondakinen inguruan hain bat esperientzia ezberdin daude, lena oztik hande bai, emendik ordezkariak eh, urbildu izan duela Katalunia aldea, eta, bueno, pixka bat, eh, itxerineko denuke Gipuzkoako ondakinen eh, partzorgoa eratu berri denontan, eh, baina horreko taldiak eh, utzizun eta oain eh, erronka berriak izango juzutaz. Eta bai, berriak eta batez ere aurreko aldi gataz eta ilunari amaiera ematea eta arazoa denon abalimada denon artean aurkitu nahi diogu gilten bidea ez Horre aipatu izan duda, aurreko taldiak behintzat gutzi aurretik gan, erabaki bueno, polemiko batzuk hartu zailunaz. E, bai, bueno, azken e, minutura arte aritu dira e, ondorengoek hartu behar dituzten edo ditugun e, erabakiak e, baldintzatu nahian. Ez dute onartu e, maiatzaren hogeita bian, erritarrek e, bueno, pues, aldaketa politikorako boska eman zutela eta horrent artean ere, e, bueno, pues, ondakinen gaiaren inguruan ere ba, aldaketa nabarmena eman zela egipuzkoan. Eta hori gero nartu beharrean, haritu ira azken minutur, minutur arte beraiek zituzten e, helburuak e, bete nahi ean eta bo, esan bezalagoz ondoren goek hartu behar ditugu nera bakia balditzatu nahi ean. Ez. Hor eh, kampainan, bildu argi gehiago zen eh, errosketan eh, alde bintzat, eh, beste eh, eredu bat eh, bultzatu nahi zula kasu hontan eh hondakien parte hori gain parte hartzea ba izango du Ez gait eh guztia hauek konpartitzen ditun eh, momentu hauetan honekin eh, aurrea joango den eh taila oso komplikatua da baina komplikatuaagoa egiten dute azkenean herritarrak jakinez desaten horren gertu duten arazo baten aurrean zein den eh itzenbide ez egokiena ezta dugu 0 sabor politiko Eriber e, dugula azkenean e, sortzen dugun hondakinaren 185a gutxienez berrera belgarria balin bada ba, zer egiten dugu IA erdia erretserako e, proposamen bat bultzatzen, ez. Azkenean eh ia, IA sortzen dugun guztia ondo kudeatuta berrera belgarria balin bada, pues jargaite zen e, lanean eta egin dezagun bakoitzak eh, dituen eskumenetatik abiatuta udalak eta mankomunitateek bereziki dituzten eskumenaek eh, baliatuta egin bai dezagun denok eh helburu horri aliketa azkarren eta liketa gehien hurbiltzeko, bidea, bueno, pues, ez. <hazurra> bai horre baitzuko esperientzia gatazateko sistema bestela, e, ez eztaite proposamen hau e, diputazioen esku bainoan herrien esku gelditzen da, ez. Bai, hori garbi dago, aurreko ereduan diputazioaren eta matzar nausien e, indarra erabili izan dute hainbat udal eta hainbat mangomoditate gainetik pasatzeko, berein eredua imposatzeko eta diputazio honek ez daukainolako asmorik hori errepikatzeko errespetatu egingo du, udal bakoitzak eta mangomoditate bakoitzak hartzen dituzten e, bideak sustatu egingo du, e, norabide bat eta errastu egingo du Bideo horren eh, horretan eman beharreko urratsak, baina inolaz ere ez ditu imposatutako, ezta. Azkenean helburua, helburura lortzeko, helburu hori lortzeko zein den biderik egokin aztertutako du udal bakoitzak eta banko mugimenduak. Ezbaita, bueno, horretan esperientzia desberdinak egon badaude, bai, garbi dago oh, helburu hori lortzeko eh, gaika bilketa askoz eh, erez eh, modu eh, egokiagoan egin behar dela eta hor bueno, daude atesateko bilketa sistemaren emaitzak, hor daude bosgarren edukiontzearen e, emaitza desberdinak, eta hor dugu gaur arte bultzatu den ba, kontenedoren nagusietako bilketa sistemaren emaitzak. Ez. Denak mm -hmm. aztertu ditzagun eta aukak bai. eratu ezagun zein den egokina. Horretako, Kataluniako esperientzia bai, baliako izut ez, suposatzu? <hazur> Bai, hemen ere denetati dago. Hemen ere baino garbia da, bueno, pues veraie que urrats bat aurrerago egon badaudela hainbat, hainbat kontutan, e, batez ere, bueno, pues e, tratamentu fiskala edo tarifen inguruko uh -huh. eh esperientziak baditzute, zero bez, zero baritzen duten, e, nola, bueno, pues, azkenean eh edo azken satia edo hondarra den hori ese ezaugarriak izan behar dituen e, obaritzeko eta bueno horren eh bila etorre gara beraiekin ere konpartitzeko zein den gure helburua eta ezagutzeko beraiek bueno ze gauzak egin dituztenondo nun eh duten e, ba akatzetatik ere ikasi egin barareko ta ez errepikatzeko eh akats berdinak estan Errausko eta aipatu du Lenor <gülüyor> Errausko eta le, no? planta badakigu bueno Zubietako lurretan beintzat eraikitzen aiziela Ez dakit, une hoetan, e, obra hauek, nola no horkitzen dira? Bona, bueno, e, bi gauza naztu dira eta, bueno, pues, e, ingruti pasetzen denak, garbi ikusten du, obretan jarraitzen dutela. Uh -huh. Obretan ari direna momentu honetan lurren prestatzea. Hori kontratu desberdin bazan, kontrato horrek bukatu egingo duz, e, garbi dagoa, bueno, pues, egindakoa ez dugula e, bertan bera utziko, ez dugula galduko, eta e, lurroiek, e, bueno, pues ondakinen tratamendurako erabili, erabiliko dira. Eta uh -huh. momentu honetan azterzen da garen nada, kontratu nagusinarekin, hau da, errausketa planta egiteko e, kontratuarekin, ba, zeregin, eta momentu honetan, bueno, pues horretan Onsulta. gari. Mm -hmm. Bueno, bestalde, esan behar dugu, eh, Juan Carlos, eh, bueno, zuek eh, aizatela, bueno, Martin, ari da, pixkate aldun nagusia eskualdeka, aurrekontuak aurkezen eta gaur horretaren eh, txanda da. Eh, aurrekontuak, eh, bueno, krizia eragina izango du, baina, bueno, eh, bintzat eh, animatu, igual ez herritarrei eh, eh, Ba, da, ira guk, garri dugu, eh... Kontuak garbi azaldu behar ditugula eta jendeak jakin egin behar dula e, ze, zeren bilagoa zen eta gipuzkoa berri bateran, balin bagoaz, denabiziko, denabiziko, inarria kontua garbi ukitzea da. Eta herritarrak modu zuzen batean bos, e, urrengo biaztetan dituzkako amare herrietan egin eh, ditugun bilkura oen bitartez jakinarazi nahi dugu. Eta baitz ere baliatu erretarri dituzten aibatkezka eh, edo zalantza eh, ba, eskuratzeko edo, edo elkartzukatzeko. Mm -hmm. um, Guste gut e, orain arte ezagutu gabeko bide bat e, dela baina guretzako oso importantea. Jakinit jaki hau ez dela guri gustatuko litzai gouken egiteko prozedura aurten oso denboraz e, larri ibiligar delako bai datuson urtetarako hartzen dugun konpromiso da benetan Gipuzkoako parte hartzaileak izatia ere Bajuan Carlos eh, Aluntzi nik Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumen Diputatuamila esker gure deiari eranztategatik izandundoo eta beste bat arte Eh mila eska sui Adeu zaik genituen beraz eh, oihartzun irratiko lankideak Juan Carlos Aldunzin Gipuzkoako ingurumen diputatuarekin hizketan Eta gure gaurko bigarren harrika eh, gure gaurko bigarren elkarrizketara pasatzen gara. Esaten ni zuen bezala saioaren hasieran, bai bilgune feministak aurkestu eh, berri den liburu baten inguruan mintzatu dira bere egietako batekin irungo emakumeen historia hitz egiten duen eh, liburua da hain zuzen ere. Ayako harrikada da entzuten arisarete, antseta oihartzun eta zintzilik irratietan. Azaldu aldizuegun moduan, telefonoaren beste aldean liburu polit eta honen mm. idazletako bat daukagu. Kaixo, Arratsaldeon Maria. Arratsaldeon. Zer moduz? Ondo, ondo. Ondo. Ere. Baitare, baitare, bai, bai Ja, lana piskata maitua, ez Ja, baduzute euskarri ahor, baduzute liburua, ez Bai, bai Entzateta, gustora Bai, hombre, pozik Ja behin liburu haukita Ja bukatuta Mhm mm Eta, ba, bueno, pixkate entzuleke maresan ba, ez Zuek egin duzue irungo emakume desberdinen bidez, ba, irungo historia, e, amarka da guzti horietan zehar. Eta, ala ere, zuek nola asten zarete ideiarekin e, liburu hau sortzeko? Bueno, eta berezideia eta etxendiria izan, eh? etxendiria mm -hmm. batxetan irea izan. Gauza sortu zen prinsipioz, e, bueno, udalean, e, gizarte, ongizarte harloan, e, pertsona batzuk, bueno, gultak azizire, magian interesgarra izango zela, zerbait egitea irungo makumen historiaren inguruan, berailek izitakoaren inguruan. Hori e, hila da duela urte batzuk, eh, haian 2000 hauan edo la. Beranduago 2008an edo gutxogora gorabean ikuste jarri ziren harremanetan Euskal Herriko Unibertsitatearekin, Ba, antropologiako bi irakazlerekin, eta bueno, beraiekin proiektu bat osatu zuten. Eta universitateko irakazle hauen bidez, betorri zitzegun proiektua aziliatan eri. Eta beraiek ere, bera, bueno, ba, mertxea zagutzen zuten, orduan harremanetan jarri ziguten iruei. Uh -huh. Eta, bueno, bau, da lakauk eraman zigun proiektu aurrera eramateko, eta bau, nazke zan genuen baiez uh -huh. oso konten. Bai, eta, bueno, iru urteko lango zen esan duzu 2008an harremanetan jartzen dira zuekin, eta, karo, suposetzen dugu horrelako liburua liburuagiteko landa egin barri izan duzuela urtek erakusten dute, eta zuek, e, ba, biltzen hasten zareteenean, zuek irurak, e, nolako, ma, bueno, leherro batzuk edo, markatu beharko dituzue, eta zuek ze euskarri do metodo erabili nahi izan liburu hau, aurre? eraterali Bueno, guk egin duguna, dena da bueno, metodologia kualitatiba dozaten dena. E, beti, ba, jendearen subjektibitatean piskatu narritua, jendeak esaten duena, jendearen ikuspeian, igitzietan, izteetan, eta aukiditu, bueno, bi hildo nagusio do. Ealde batetik, bueno, hildo historiko bat, e, bueno, bat izten burua ezagutzeko, eta bat pertsona guen emakumeuen testigantzako katzeko, batez ere nartxek egin duena, eta gero hildu antropologiko bat bat, batez ere ziliaketanik egin duguna. Baina, bueno, gero elkarrizketak egin ditugu, esan bezala bezalago, eta mazazpi emakume elkarrizketatu benituen, eta metodoa da, bueno, behitzen ba, dena, bizitza historia. Eazken handa, bueno, jendearekin hitz egiten da, zaio zailo, ba, bere bititza osoaren inguruan. Uh -huh. Ere, bueno, ba, garrantzilea jago manez, ba, pertsona bakoitza itza garrantzitsutzat ikusten dituen e, gauzetan, Eta horrela dira hori, agabira hien historiak. Eta gero bizizte historia horien analisiarekin eta bueno, bat izten guru historiko guztiarekin, mausatu ba duguli liburua.: mm -hmm. Eta nola aukeratu zen ituzten emakumeak? Zeinzuk izan ziren pixka bat, ba... ez daugarria kontutan hartzen zen edo? Bueno, guke aztekon egen unazen, bueno, azkartu ziguten arengatik ere, ea dineko amakumak izatea, ez, azkenan, bueno, ba historiak liburu bat egiteko, babea arrezkoazelako, babea, beraiek, bueno, bairungo historia ondo ezaguztea, orduan, adineko amakumak izatea, eta gero liburuan ere mazaiogarrantzian dia, eta, bueno, proiektuan eman zitzatzen aziratik, e, bueno, realitate sozioekonomikoari. Orduan garrantzitsua baita ere, bueno, batxetik kanpo lan egin zuten emakumak izatea, eta orduan garrantzian ematen geren baitare ere eh ba lan egin zuten, industrian lan egin zuten, ekonomia informalean edo osasunean irakaskuntzan edo hori bueno, ere kontuan hartzen genuen. Eta gero bueno, hori zen pixkat guk kontutan hartzen genitu nalda gaia, ja, baina uere bueno, ba, beraiengan ere zigara, bueno, ba, egunkarian agertu zen, zerbait, terapia mere, pero ditugu ba, egoitza, ditugu ema elkartetara, eta gero asko baita ere, ba guk zuzenean inguruan dugun jendearei galdetuz Galetue zuzura monari, galetue zuzura marie animatzen den, mm. eta horran, bueno, kontuan hartu ditugu eta zeiatu gara beti bamakumen mota ezberdina korraztaltzea, baina, bueno, izan dugun moduan baitare, ez, bat denek ere ez dute baietzen zan, orduan, <laughs> <Nei. laughs> bakumen gana iritsi gara, eta bondo, bertzen diogu. Bai, azkenean, ez, horren irian diaden irunen ez, emakume desberdinak eta aienganaino eltzea, ba, ez da, lan batere ere erraixa. eta bueno zueke komentatzen e, zenuten, ba liburua zuentzako edo ba, bezala biografia haman komun bezala, ez planteatu ne. duzue, eta zuek uste duzue, bueno jarretu duzun irispidei esker, eta lortu duzunari esker, ahots txuk guzti kontuan hartzen direla, liburuan bertan? Hmm. Bueno, hori atizkat zaian, eta hmm. gen hau tibuzti guztiak ez, ez daude. E, hmm. Hugu baiz haietu gara beti bueno, zabala izaten, eta egotea, bueno, bazen dudan bezala ba, jatorri ezberrinetako, ideologia ezberrinetako, lanbidez berrinetako, auzo ezberrinetako, emakumeak egotea. Hmm. Eta baude, ba, euskaldunak dira, beste batzuk ez, ez da irune jaio dira, ez da Pues gara, eta nik uste dut, bueno, emakumeen emakumeagoindiz eta bueno, ba, gauza asko komunak direnak edo agian badizitenak berdinak ez badiera ere, bueno, izan dituzela, mm -hmm. eh, badin hoietako, garai eta baina bueno, gero baita ere, bueno, aski esperientzia pertsonala da ba, bakarra da, bai. ta hombre, hain gauza gustietan ez dire identifikatu akongo, baina bueno, gustu dugu bai Eurida liburua den elburua baita ere. Egoi, tamazaz, bizitzekin egindako liburua da, baina elburua da asko breiago izatea. Azkenan nirungo emakume guztien ba, bizitza islatzea bere gintzat egumen bat izatea, zen finien. Bai. Eta bai. emakume horiek, ba, pixketez, eh, bueno, liburua... Egin baino lehen, ba, esan duzu bizi historiaren bidez, es, beraien bizita guztia galetan den, nola hartzen zuten, es, askotan, ba intimitate horretara edo, ba iru neska agertu zete, etxean, eta galetzen diozue intimitateko kontu horiek, agian askotan kontatu ere ez dituenak egin, es, e, inguruan, eta nola erantzun dute, haiek? Ba, nik uste duertan badagoela benetarik. Eee, mm hazteko -hmm. eh, eh, joazka zuzenan behitzen zenianan askotan ja, e, zaten zuten, ben nik zua kontatuko mm -hmm. mm -hmm. Ez zuten ikusten ere garrantzitsua zegoela. Baina gero, bueno, ba, behin beraien gana ojunda, ojunda beraiekin bildutarakoan, ba, bueno, Bai, denetarik ikustetzen, eh, batzuk oso erraz egiten zuten, eta gu gainera joarrituak gilditzen ginen, ze ba, jo, gara batzen ginen, audioan, gara batzen ginen kamararekin. Eta batzutan pentsatzen duzu, joagian lotxatuko da kamerarekin eta eta batzuk bateren. Eta asko hitz egin dute eta guztora gainera. Eta beste batzuk ba bai, bai, jam gehiolotxatu dira, eto... baina, bueno, nik hori pentsatu, bazkenan pertsona guztiak bezala denetarik dago, eta... Baina, <laughs> bai, bai. Zu entzatere, e, akaso zaila izan da diskriminatzea ez, beno, liburua irakurtzeko aukera izan dut, eta azkenean ze, zen egiten du duzuten apiskabat liburuan zehar, da kontatu bai kontekstu historikoa, ondo esan duzu bezal, eta sartzea dituzute elkarrizketa bietako e, bon, literalki esan pasarteak ez. Eta claro, azkenean izango dituzute hor Kriston informazio pila, hortikan e, ba. aukeratzea sartzeko ere Kriston, Kriston lana izango izan, ez? Bai, hori bai, hori zaila izan da, eh, benetan. Claro, ba genitun, ba hor dut pila bar, grabazioetan, ezkoa pena ke genitun, eta bai, jo gero aukeratzea da, ze da, claro, baditu sutestian zbad antzeko mm. zerbait iburu hitze egiten ta sei jarriko dugu eta mm -hmm. Eta bai, zaila da, eh? Zabatutan ere gaina pintzatzen duzu, jolin, abe, daug, bideogertzea, bestea, zakizet. <gülüyor> Buf, eta bai, hogeita bai, mazazpilekin bai, gainera. Bai, bai, bai, zaila da, eh? Mm. Hori bai zanda zaila. Gero, eh, informazio guztia, oza sea, jasoduzuten guztia, eh, eskuragarri dago, edo tsekin gorde duzuten, bai. baiten? Hey. Ez, ez, ez, ez. dena, bueno, leintxe bertan ja uraletzea dena da eta urdalatxiboan dago dena. Mm -hmm. Eba daude grabazioak audioan, bideoan, eta gero gindako transkribapenak ere, eta literalki, horiek ere mm -hmm. daude. Eta hor daude edo zen jentzat, eh? interesa duen edo zen Ba, benetan interesgarria dela jakitea, eh? hori guztia ere eskuragarri dagoela. Eta, ja, bueno, pixkat, zuretzako e, ja zurekin zentratuko gara, Maria. Eta, zuretzako zer, suposatu du horrelako lan bat, burutu alizateak? Bueno, ba, nik uste zilea tanbertzeren zatera, zan da oso hmm. garrantzitsua, Hambre, profesionalki izan da lan garrantzitsua, baina pertsonalki ere izan da oso garrantzitsua. Zairuak emakumak gara, hiruak irungoak gara. Eta oran beti ere, ojo, zure herriari buruzko lan bate egitean. Eta kasonetan gainera, zure herriko emakumei buruzko lan bat egitean. Mm. Kontuan hartzea, ba, beraien historia gehiago ezagutzea, beraien dizipe noieke ezagutzean, ezagutzea, oietatik aukera izatea, joguretzat niko zut oso garrantzitsua izan mm. dela. Mm -hmm. Eta sentxazioetan edo ez, ba, bueno, nigu goratzen naiz e, aurkezpenean gornal e, izan dintzen ere. Eta ba, bertan komentatzen zenuten ez, ba, bueno, orain txeretan esan duzunaz gain, ba, sentxazioa ugari izan dituzuela e, elkarrizketa guzti horiek e, burutzerakoan edo, agian ikure gure entzuleik kontatu aldiezu, ba, nolako sentsazioak izan dituzuen badenbora guzti honetan? Hoba, hori, claro beraien bizitzak entzuterakoan ba, benetarik egon da, eh? Zara, eukiditugu mm -hmm. son momentu honak, osatxe eginak, eta barre asko dugu beraiekin, baina gero baitare, klaro, beraien bizitzan den agartzen dira une zaiak, eta gogorrak. Mm -hmm. Eta momentu bat zuten ere, ba zaiazen, ba, beraiek emozionatzen ziren, ergo emozionatzen minden ere, eta zaiazen, eh? Ba, batez ere, hagin ditz egiten zutenan, ma ba, familiako norbaiten eriotzari buruz, edo gerrari buruz, mm -hmm edo horren ondorio suplitu, tenarin buruz barit, bai, gogorra izan da. Hune batzutan bai. Hami, esker gaur gurean egoteagatik, bada gitzute, bueno, e, eta irratiko ateak irekiak dituzutela dibulgatzeko, eta beti ere horrelako gozak gehiago, horrein dikant, <risa> dibulgatzeko eta kontatzeko, ba, zen nosa interesgarria da, eskerrik asko, eta nahi arte, Maria? Zorionak? Ba, eskerrik asko zai ere. Baila, vale, <risa> egos, Maria, <risa> ba, ariako harrikada entzuten ari zarete, antxeta, zintzilik eta hoi hartzun irratiek elkart eko izten dugun saioa. Eta hortxe izan ditugu irungo bilgune feministako kideek, ba, irungo, historia, irungo emakumeen historiari buruzko liburu horretas mintzatzen. Eta urrengo elkarrizketan horere eta aldera jungo gara zeren bertan herrien aste, e, astea, ospatzen da, masi garren urtez, ekimenau, Mikel Azulo, kultur etxeak antolatzen du, samenezela urtez urte, eta zintzilik irratiko kideek, ba, elkartonetako kideetako batekin, mintzatzeko aukera izango dute, herrien aste honen inguruan. Kaixo Gabon, sentzilik errateko entzule guztioi eta hementxe ba nikuz dut urtero urtero egin dugu bezala azkeneko urtetan ba hementxe daukagu ba Mikela zu Iker Kaixo Iker Gabon Kaixo Gabon guztioi aurten lehenengo aldi, agertzen zera emendika bueno, aurten zandari du denboraldi honetan, ez 2000 eta maikean. Bai, zintzilik eratiko denboraldi honetan, ere estrenoa da, espero turtean txarrokera izatea berriro emeneoteko. Seguro, nago emeneongo zela, se, seguro gauza pilu bat dituzuela artean. Bueno, lehenengo gauza, eta nik ustut urtero honekin irikitzen dugula gainera gure denboraldia eta baita zuek ere, uda ondoren herrien astea da. Hamase egarren herrien astea Mikela Zulo atzen duena, datorren aztea, ba, ena malautik 21 egingo dena hemen horeretan 16 da baina nikuztu merezi dula pizka kontatzea zer den 16 16 da ere den herrien asteau ba herrien astea dedikatzen dugu ba gure artean bizi diren beste, beste herrieletako kideak ezagutsera elkarrekin kultura lantzeko asmotan beraie buruz jakiteko Eta baita ba, beste herrialdeetan bizi dituzten egoera ezberdinak ezagutarazteko Asmoz azken finean ba, konpartitzen dugun espazio hontan ba, elkarren berri izateko Asmoz ba, antolatzen dugu herrien aste hau beti gure kulturelkarte perspektibatik baino aldi berean ba, Ba, igure artean biziren kanponik etorritako haiek eta baita beste herritako jendeak kontatzeko daukanari ari osoa di. Eta gutxi gorabera ba, hori da elburua, hori da edukiaren muina, eta ba, esan deten bezala, kultur elkartea gara nenean, ba, saiatzen gara, ba, ba itzaldiak eta olakoak, olakoak antolatzeaz aparte, ba, ba, kultur perspektibatik esan deten bezala, ba, beste dizziplina erraminta bat zuen ere, Ba esandako guzti hori lantzen? Goan, ba, bueno, urtero urtero lantzen duzuno horren barruan ba, badago ez da bakarikan gauza lantzeala. eskaparate modula baizik ba, eta bauta oinarri oso sendoa gauzak ba, salatzeko gauza, gauza ez? eta ez. etaurtengoan, ba, krisi globalen zurunbio horren barnean kokatzen duzue. Eh? Zuek egindakoak hirian gogoratzen duzue urtean, ze haramai, 2000 eta maikean ba, diren, ze gauza berri alde arabiaretan, ba, eta, e, bueno, horraipatzen duzue baitar jir, portal sol ez dagola, ze haman, bueno, sintagma, e, bueno, ze me gauza baitare ez, gertatu direnak, es? Bai, hau ez delako ez ere ateratzen azken finean gukontxilleratzen dugulako, ba, kulturan eta, eta elkarrezagutza, eta, pues, e, gertatzen diren gauzekin adi egon nahi dugu, eta lantzen ditu urtean zehar, eta bueno, saiatzen gara emaitza, ba islada dira herrien astean, ez? Eta zuk esaten duzun bezala, bai ba, hilabertetan zehar lantzen dugun hori, ba, saiatzen gara, bai programaren baitan, eta baita, pues, agiri manifestu baten batean biltzen eta, ba, guretzako argi eta garbi, ba, elkartasun garaia, azken finean, ba, Ba, jasaten geran egoera honek guztiok kaltetzen gaitu berdin eta inkluso ba, badirela ba, sektore batzuk kareta kaltetuagoak direnak, eta guretzako elkarren artean, ba, elkar ezagutu elkarrekin ba, lana e, eta gauzak eiteko garaia da mm -hmm. eta horre xeatik ba, indugun manifesto hau mm -hmm. e, manifestoa Zuen ba, webhorria, Mikel Azuloko web ikusi daiteke. Eta horra, ipatutuzun sektore horien artean, bai krizia jasatze esaten duzu ezuek, ba, giri honetan nola munduko aberatzenek eguneko batak, bai 2000 krizia, ba, eta sortzian hasitako krizia estandarazi zuenetik, balangile jendearen eguneko laroite aurkako jasarpena geroz eta gogorrako bihurtzen ari da. Eta jasarpen horretan, ba, sektore bazigortu netakoa, emigranteak, ez? Eta hor aipatzen dituzu baita ere bereziki, ez, agirian? Ba, aipatzen ditugu, azken finean guretzako ere perspektiba kontua delako, ez? Eta kartelean ere hori islatzen saiatu gara. Azken finean nola begiratzen duzun asuntu hau da garantzitsuena gure ustez. Azken finean honen e, baitan kaldetuak e, gehiengoa gara eta ezin duguna onartu da krisi hori provokatu duten gainera lortzea gure arteko mezfidantza beldurra eta ezin ikusia sortzea, ez? Eta Argi eta Garbi esan behar dugu, azken finean e, beldur, mezfidantza eta jarrera horren, ba, kaltetu sektorek kaltetuena gure artean sortzen dena, ba, ba eta horretako jendea dela, ez pairatzen dutelako beraiek alde batetik rekarietate legala, soziala, ekonomikoa, eta liberean, ba, olako egora batean sortutako beldur, mesfidantza, eta guztioien ondorioz, ba, sort e, jasaten dute ere, jasat, jasat, jasambeharko ez luketen, geigarri, kalte geigarri bat, ez? Eta dasken finean, e, herrian e, beizidiren tokio hortan, ba, bera haiek bezela, ba, ba, puteatuak daudenen, ba, Ba hori, emez fidantza, e, begiratxarrak, e, txutxumutxuak, eta olakoak. Hora ipatzen zenitun betorreko jekes, jarri nahi izkigute betorreko bai. batzuk, eta mila aldiz eta milak aldiz errepikatzen diguten nola errudunak, bai. edo bueno, nola... Eta azkenean ez, esaten den hori ez, ba, hainbest aldiz errepikatu gezur bat, azkenean e, jendeak egi... sinistu egiten dute, ba dirudi... Hau errudunak izan beharrean lehen aipatzen duzuen euneko bat, bat hori baitare, badiru didirela ba, gurekin lanera eta gurekin bizetzea torretako... Gurekin nola. batera ba, hemen daudenak, ez? Eta azken finean gora begiratu beharrean euneko bat horri begiratu beharrean aldameneara begiratzen dugu, ez? Eta uste garaia dela gora begiratzeko eta gora exigitzeko ez? Eta haiei eskatzeko kontuak, ez? Eta... Eta nikuzteek kezkagarria dela oso, ze azken finean botere politikoek potere mediatikoen satie bat, handi batekin batera lortu dute beraien politika xenófobo, arrazista diskriminatoria justifikatzeko diskurso bat eraiki dute, xenofobia guztiz eta lortu dutena da jendeak eh diskurso sinistea eta diskurso hori edo lege horiek justifikatzeko sortutako diskurso hori jendeak barneratu egin du. Barneratu egin du eta eta arazoa da orain ez ezoa zela lege baten kontra baizik eta gainera jendeak barneratu duen diskurso bati ere kontra egin behar diozula. Noretzako larria da egoera? E, ikusten direlako adibideak e, non diskurso horrek gero indar gehiago daukan eta jendarteak asumitzen du naturaltasun osoz, ba, badirela pertsonak besteek, baino eskubide gutxiago dituztela, kanpoek etorri direlako gure artean bizi dira. Eta onartu dute ba, zenbait eskubide e, egoera legal baten menpean daudela ez, hau da lana belin badukazu eskubide batzuk eskuratuko dituzu lana ez daukazu mitartean eskubide batzuk ukatzen zaizkizu edo... Xenjen espazio da ditzen zaiona, pertsonen libre zirkulazioa edo aitortzen duena, ba, monartu da, normal, normal, e, mugatu daitekeela, estatu batek ontsideratzen duenean mugatu behar duela. Edo melillako muroa, hortaz ez aitz egiten, edo kalean e, poliziak e, arraza edo, edo itxura kontua gatik, egiten dituen kontrol guzti diskriminatorioak. Betorkinak, e, autobus paradan daudela autobusaren zain arien gana juun, eta paperak eskatu eta autobusaren zain dauden beste guztiei ez dizke eta paperak eskatzen hau da. guzti hori justifikatua izateko eraikitako diskursoa guretzako larria da baina sektore batek jendearen sektore batek asumitu du Bartzelonan ikusi dugu e, badalonan uste du dela nola irabazi duen uh -huh. ba, partidu politiko batek argi eta garri kanpaina. bat e, Sea politiko xenofoa bat egin ez eta, eta olako adibideak Europan ere gertatzen ari dira eta horregatik iruditzen zaigu perspektiba aldatu behar dela eta aldamenekoarekin begitara begiratuta konturatu behar dugula e, etxaila ez dela gu bezala dabilena, bilena etxaila beste beste dela. Mhm, se parado dije cuadre zena en crisis garaiaguetan hau da, etxaia den ikusi beharrean gugu langile garenok ere bai ikusten dugu bak, beste batzuk bai. eh langile direnak, UB langileak bai. eta UB putatuta daudenak, oiek, es, ta sinestara zendigute bai. eta jende asko. Bai, e, larriena hori da, azken finean e, pertsona hauen egoera gainontzekoena baino askoz prekarioagoa delako, baino eske fijatzen balima gera etxaitze hau provokatzen dute zaharren eta gazteen artean hau da, pensioonista hoiek asko gastatzen dute, medikura juten dira medikura jun beharri gabe eta orduan ez dago dirurik eta langile jendeak ezingo ditu pensioak ordaindu edo emakume eta gizonen artean lanpostu finkoa eta prekarioa dauden artean hau da, guzti guztioiek provokatzen dituzte azken finean ba, ba desbideratzeko benetan guztioen kausa dagoen e, tokitik Eta, eta horren baitan ba, ba, rebindikatzen dugu emigratzea eskubide badela emigratzea bultzatzen duen pobrezia krimena bada eta emigratzea beraz eskubide bada eta hori bezala kontsideratzen dugu krisiaren eragiak ez direla etorkinak argi dago nun nondagoen krisiaren e, zorrera edo eta, eta bueno ba, horren baitan eta nahi duenak irakurri dezake agiria ba, refleksio horren baitan planteatzen dugu herrien aste hau. Mm -hmm. Errien aste honetan egiten duzuen lana ahondia, urte hauetan, urbildu, ez? urbildu ze meitego eretara, bada, batzutan zaila egiten zaiguna, edo, edo beste leku batzutatik ikustetitu gula komunikabidea onditan, eta horrela ez, eta bueno, lehenarekin jenen hemen komentatzen nola, fuholpartidua kantolatu egin izan dituzuen, ba, bueno, atzerritarren artean, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, afariak eta itzaldiak eta zainbaiterri herrialdetakoak ez eta bueno, agian nintezgarriena, ez, ikustea urten gorako zer den, zer den antolatu duzuena ez azte artean bertan azikozaete arratsalde gozazpitaletan hitzaldi batekin Tunisia eta mundu Arabiarre, arabiarrean irikitako prozesu irautzeileak hori da, zelokamagoz eta azte artea e, ara emm un estetik hiru aste gutxi orabera iritsitako pertsona da e, Bertan autoezkundea ospatu berri dira, autoezkunde hoien osteko gobernuak, e, gobernoa baino beto parlamentuak konstituzio berri bat idazteko ardura dauka. Bueno, prozesu potentea bizi izan dute eta bizitzen ari dira oraindik ere eta eta baita guruko beste errialde arabiarretan ere ez Egipto eh desberdinak dira beraien artean orduan bueno Tunezen egingo du edo Tunesetik abiatuko da baina saiatuko gara ere ba saiatuko da islaria ba herria hauetan gertatutako hau esplikatzen eta beraien arteko desberdintasunak ere pizkata saltzen ze azken finean asko da E, azkeneko hilabeta huetan kriziren aurrean e, mandiren erantzunei buruz baino nola esateko abia puntua ba, tunezen dago nola esateko esaten harri nahizena oso orokorra da baina bueno e, pizgarri moduko bat izantzelea hori no, bai, bai esan ba, daiteke hori orreneko... esan daiteke, orduan horren baitan ba, oso interesgarria iruten zaigu honekin ba, e, astea honekin astea Horri azterten izango da Eta azkenean berriz ba, Gatazkabaia urte Morduzka badara matzena ta Azkeneko hilabetetan Oa ere gordinago jarri zaiguna Azken hilabetu honetan gutxinez ba, ba Albiste nahiko Kezkagarriak iristen ari dira ba, ez. Zasbitarritan bai. baitare Ba, ba badirudi batzuetan batzuk Demoran luzatzen direnean Orgelitzen direla ez da badirudi kajoi batean Sartuta bezela ez Eta, bueno, aukera polita oso polita daukagu, ze, bueno, ba etorkinak Alemanian etorkinak diren e, emakume kurdoak datoz, hango egoerari buruz hitz eta emakume direnen enean, ba emakumearen egoerari buruz ere, ba, ba ipamena edo zehaztapenak eingo dizkugute. ceni.com, ceni ceni.com eh webgunea bisitatzen duenak erderaz bisitatzeko aukera badauka ba jakingo du ba Kurdistango emakumeak bakearen alde hau da itsulpena ba, emakume hauen lanari buruz eta hau esek dira ba azkenean Mikelan egongo direnak zuk esaten zenumezela azkenaldean gogortuin da Turkiako armadai da hor J fuego eta ba lleguera ezabatere erreza izan eta are latzagoa ba, ba daukate orain eta bueno ba Beraiekin eoteko aukera izango dugu, eta bueno, gero aipatuko dugu ere, herrien ba, azteko urteroko afaria, ba, kurdistango emakume hauek prestatuko dutela, hau da, em, kurdistango jakiak gozatzeko, dastatzeko aukera eukiko dugula, eta, ba, urtero iten dan bezala, ba, teatzen den diru hori, beraien izango dela, ba, kurdistango herriaren aldela nahi ten duen, ba, talde honen, eskutara jungo dela diru hori eta nik uste aukera polita dela elkartasun keinoa teukitzeko beraiekin uhum. Gero eh, aipatuko dugu ez dakik gora indikan segurazki astelenean edo aste artean, baina erretegi honetan baita ere, ba, zentzerik erratian esango ditugula bairu ba, emakume kurdiarra hauek, eta baina bueno, zatorren astean jungoko gara gogoratzenola ez ekitaldea hauek eta baita ere afari ere bai Bueno, eh, aste eskenetik salto egiten dugu ostiralera Eta, bueno, kurdeztaneko, ba, ipatzen balme gu, ba, gatazka ya ba, urtetan luzatutakoa dela, ba, zer esan, ba, palestinarekin, ez da? Hemen bai, ere, bi dira. Bai, bi emakume dira, m, kasu honetan, bi emakume euskaldun, palestinat egondakoak, eh, eta palestinatik bueltan, ba, arahundakoan hartutako komprometzuari jarraiki, nola baita esateko, ba, Bueno, saiatuko dira hanbizitakoa, ikasitakoa, sentitutakoa ba, transmititzen e, Batez ere, ba, palestinaari buruz, egoera geopolitikoari buruz ba, Bueno, nola ere esateko haren berri, Mikelan eta Tokiaskotan izan dira Olako itzaliak saiatuko garena da, eguneroko bizitzari atentzioa jartzen e, Egunerokoan aurre egin barrizkioten Oztopoei, ametxei Ilusioei erresistentzia forma ezberdinei Buruz ere itzarengo digute Nola bait ba, Piskar gehiago sakontzen Saiatuko gera ba, Palestinan e, Ondako bienmakume hauen Aotik ba, gehiago jakikin Alizateko Segundira bertan e, Saola brigadaren batean ba, edo... ba, Aietako bat brigada batekin juntzan Bestia bere kontura besteak juntzan kontaktu batzuk zituela eta bila bete baino gehi ondu zanan eta ba, juntzan kontaktuak egiten da azkenean buru helarri sartuta eonduz zanan egiten eta kontaktuan jende ezberrainarekin eta hori bat besteak esan dizut ba hori askapenan bitartez juntzan eta hauek bai jenda polijoatekin ba aukera emantziena ban laniean diaruen jendeakin eoteko Eta batera iristen garaia, eta larunbatea biut lan amaitu gabearen erakustaldi irekia. Honek, asalpena behar duz, en bai. txartere irakurrita baitare, ba, antzerkia, baina un baderudia antzerkia, baina oskotaz ere gehiago badela. Orda, bai. bai, antzerkia, generikoki antzerkia dituko diegu, e, elementuak taula gainean zirkoa, irudia, e, musika eta hitzak dira. E, disiplina ezberdinak joarazen dituzten lau artista bildu dira, rushelea eta zazpiter diren parte diren pertsonak, eta zergatik lan amaitu gabearen erakustaldirekia, azken finean prozesuan dagoen lan badelako, eta bueno, herrien astearen baitan ba, erakusteko ba, gogoazuten, azken finean bihutzek, e, bihutz toki bada E eta Espainiako mugako toki bada, leku bada eta biutzek lan egiten du mugei buruz. E, muga fisikoak eta muga mentalei buruz. Hau da, nola eragiten dioten pertzonei ba muga bat esarri izanak. Dela muga fisikoa ba milian dagoen murro hori bezala, e, edo dela mentalki ba beste, gertu daukazun beste horrengandik separatzentzaituen muga hoiei buruz ba, ariketa egin dute eta bidaia egin zuten tokiaietara eh eta handik irudiak, sentsazioak, sentimenduak ba ekarrita saiatuko dira, saiatuko dira, ez? Saiakera da guzti hori ba, elementu hoien bitartez transmititzea. Eh zirkua, irudiak, musika eta hotsa. Niesen aretoan, es, larun batean? Oh, yeah. Larun batean, zazpiterritan, niesen areto, nieseneko ensaiu gelan, goiko pisuan da, azkeneko pisuan. Uh -huh. Eta nik uste aukera polita dela e, ikusteko zelan experimental, baino saia kera mitziozoa eta ederra Eta ondoren handik anatera eta lehen haipatu duzuna Oa, faria ja. Plana nik uste oso politia, dela zazpitarita niesen enantzerkia, doainik da antzerkia eta gero esan duten aleno, ba, kurdistan dik nola etorri diren emakumeak, etorriko diren hauek eta beraiek prestatuko dute txintxari elkartean urtero egiten den una fari erriko jortako menua e, kurdistan go ba, gastronomia edo esabutzeko aukera aukiko dugu eta eta behatzi zerritan, ba, zita atxintxarri elkartean. Mm -hmm. e, aipatu kodet, ba, nahi duenak emesortzi eurotan, ba, txartelak hartu ditzakela Mikel Azulo elkartean bertan, eta esan detena, ba, azken finean dela ba, gastronomia berri bat ezagutzeko aukera, eta aldi berian ba, kurdi ztengo emakume hauekin ere, elkartasun keinu bat izateko aukera ere. Lehen esan es? Ateratzen den dirua ez bai, da bai. abertako baizik eta bera baita, es? Urtero kolektibo batekin jartzen gara kontaktuan, un, erries berenetako jendiakin, eta saiatzen gara, herria ba, farionek balio dezala ba, jende hori laguntzeko, ez. Eta azken finean, atatzen den dirua bera izango da, <coughs> eta kasu honetan, esan ba, detena zen ideitzen den, bueno, talde kokide diren, edo talde horretarako. Eta iritsik gara igandera, igandea, azarroako gai, eta egun señalatua. Bai, egun eta señalatua. Eta hurratu zeizue grafitiak egitea. <risa> eh, ez dakit esotetituzuen arazoak egiteko, ez dakit. E, nik espero detezet. Baina, baki, arako arazoak... guneetan hauteskunde legea raro ekin esindela esertxoregin. Ba, ba bueno, e, arazoak sortzen direnean, arazoak konpontzea izaten da honena, saiatuko gara ez dut uste arazoak sortuko dianik. E, bai leheno esan dut saiatzen garela ba, eduki hoiek lehena ipatu, ditu da, da ipatu dituan eduki edo naioiek hoiek ba, modu ezberdin ditara jorratzen eta kasu hontan grafitiaren bitartez, iruten zego grafitiaren herramienta ideala ba, herrien aste hontan jorratzen ditugun gaiak e, proiektatzeko ez eta nik ere aldi berean gure herria unaiko grisa den herri honei erek Kolore pixka bat emateko Eta aukeratu duzuen enguru hori bai. benetan Orduan, bueno, e, gainera, pues, lortu dugu grafitiaren munduan puh, Sekulako talentua duen jendia etortzia Eta lekuonako eraikin zarrako fatxada Eta iztietan bidegorria gorria, lobatora igotzen den Zubitik aurrera dagon pareta hortan Ba grafiti erakustaldi batengo da arratsaleko irutatik aurrera E, denak batera engo dira pintatzen guretzako pues, interesgarria delako projekzio bat ematea ez? azken finean eduki filosofia ideia bat zuen baitan ba, grafiti erakustalia egiteat gerturatu porque kriston artista dia eta, eta retxaleko urutatik ba, juntzer arte haukera ba, ongo da baitare nahi dunak bere grafiti egiteko edo antolateta e, dago berez e, aukera baseagoen baina bueno, guk grafiti gille munduan da bian jendeakin ja itzein dugu eta m, infrastruktura aldietik ere behar batzuk bat ditugu, hau da, pintura eta olakoak, orduan nola ditu esateko itxita dago e, apuntatzeko aukera ze azken finan beharrezkoa zen epe batek baino lehenago ja, eukitzeak antitatea, zenba datozten eta bar, orduan batek etorri bali madu etorri dadila baino berez, etorri behar direnguztiak zenba dira? ba, totalean amarro amaika izango dira mm -hmm. bie hongo dira lekuonan eta beste sortzi edo, sortzi obeatzi, e, iztietako muro hortan Eta, eta, bueno, ba, antxe gelituko da, bezaki noiz arte, baino kolore pixkat. Ea, denbora batez ematen dion zona horrei. Aber, horrengu da letxeak ez daukan lehenoko azaukan mania gura da dena berean Man, lezabatzaren. Mania asko zituen. Bai, horrengu. Bai, bueno, eta honetaz aparte baitare, horiek abe, euskalos ematen denbora gelitzen diren, baino, bueno, erakusketa batzuk ere, bai, ez? Bire bai, mundu bat esker ba, biera kusketa jarritugu bat Mikela Zulonbertan, jada ikusteko aukera badago, mujeres centroamerikanas deitzen da, eta Mikelan asteartetik igandera, a, lautatik aurrera, ba, irekia dago, eta nahi duenak ikusi dezake. Eta bestea, astelenean lenean, zaroak amalau, ba, senpelarreko hor dut egia dela uste dut, senpelarren bi aste zeongo da, Aztelenetik larun batera, xempela retxean, e, mujeres kanpesinas, e, aukera aukiko duerak usketa hori ikusteko. Mm -hmm. Bueno, ba, kompleto ez da? Kompleto. E, Itzpila bat, e, jundira hemen. Aha, bai, bueno, egizate gurtez urte jutentzarete egiten, eta, bueno, urtero ere gauza berriak ekartzen, eta urtero baitare, ba, Ba Egoera bueno, e, desberdina gaitare ba, gure ganatzen. Ez? Gauzasko, ba, bueno, gauza guztiago eta segura eskidenetaz entzun dugu baitu niziaz, bai, mundu araberrean gerdatutako iraultzaz, baitare Kurdistan, baitare Palestina, baitare gauza guztiago eta surtean zarkuten gara, baina bai da momentu ba baitare aste batean ez, bertan egondako jendearekin eta bertan egondako jendearekin. jendearekin bertan egondakoakin eta eta gero neretzako egunerokoan lehen hori dutena detena nik uste denon lan adela e, berandu baino lehen eskutatik IES egin ez dezan e, egunerokoan elkartasun garaia tituloa jarri diogu egotea eta betaurreko horiek ondo garbitu zer duen eh, ondo hausnartu bazkin finean perspektiba alda perspektiba Ba hori, aldatu ez ez abin, eta argi ukitzeko nun, nun jarri arreta ez hori da pixka gure gure helburua. Mm -hmm. Ba ea, ea elburua betetzen den, alkartasun kartazun gara ba, iristen diren edo lantzen ditugun lantzen ditugun, eta ematen, ematen dituen Ba iker, ba mila eskerrezak ezer ba, ba gehiago gauratu nahi duzuan Ez, nik eh, beste erigabe gombidatu, jendea gerturatu dadila E, irekia dela mm, azken finan guztia uiritzi trukaketa, refleksio trukaketa batetik datorrela, eta mungietorriak direla, iritzia komentarioak, zehaztapenak ba, Mikelan elkartuko garelakoan ba, nik ere zuen mili esker eta, eta hurrengo bat arte bera, hurrengo bat urtean zar mili esker Antxeta, oi hartzun eta zintzilik irratiek Aurkesturik Aiko da Ostegunero sortzietatik aurrera, antxeta eta oiartzun irratian Eta ostiraletan bederatzietatik aurrera, zintzilik irratian Aiko harrikada segunda avant la mort l'homme ari sarete kongoko musika entzuten ari gera eta oreretan Ba, asteaz hitz egiten genuen oren txebertan, herrien astea Mikel Azulo kulturetxeak antolatzen duen amalautik, azararen amalautik ogeira, eta horrekin sartzen gera gure gaurko azken atalan, agenda soziala eta kulturalaren atalan oar saoaldeko, eta bidoa Sobaldeko agenda izango duzute, urrengo minutuetan hemen, ariako harrik adasaioan. Herrien astea ipatzen genuen beraz, baina kontu gehiago ditugu ostiral honetan emenda kabareta lezoko gezalan izanen da erdietatik aurrera horratx taldearen eskutik. Eta larun batean bat berriz ere emenda kabareta ikusteko aukere izango duzute zazpietatik aurrera. Mogambo aretoa, Nostiralarekin ere bai azaroak amaika, bederatzeetatik aurrera, Puti Latex, El Gran Pudle Cosmico, Moonlet eta DJ Queer Kum, izango dituzute ikusgai eta entzungai. Bireatun mus txapelketa egonenda hiruetatik aurrera soldon. So Eta ostiralarekin ere bai, balakasita gaztetxean, zazpietatik aurrera, jaizkibel ez ukitu lelopean, ba, jaizkibel go urustiaketen inguruko proiektuen, inguruko itzaldi egonen da. Honekin batera ere bai, balarun batean bederatzietatik aurrera, txango egon da kaltetutako guneak ikusteko. Jaizkibel ezukitu beraz, Lakasita gaztetxeak eta ondarriko gazte asanblada kantolaturik, ostiralean zazpietatik aurrera eta larun batean menditzangoa bederatzietatik aurrera Lakasita gaztetxetikan. Endaian ostiralean ere bai, antzerkia egonen da, La Belle V, antzeslana ikusteko aukera izango zuten mendizola, Kulturgunean sortzitatik, sortziterdietatik aurrera <mallimedia> Laron bat goizean aipatu bezala bederatzitatik aurrera mendimartza jaizkibelera Eta beste itzordu batzuk ere bai baditugu Irungo betiko ametsakoroaren emanaldia izango da ojartzungo udaleko areto nagusian atxaldeko sortziretan Goizuetako gaztetxean nogei garren urte hurrena goizetik argazki erakusketa eguerdi jan Baskari Herrikoia, ondoren elektrotxaranga eta gauean kontzertuak esnebeltza deskontrol bongo botrako eta irugabe bi kontzertuekin eta baitare DJ Bull eba, gau osoan zehar gaztetxean. Larun batean ere bai, bertsoa izanen da, ibargai elkartean, handel li zarralde eta arkaitz oi hartzabal xamoaren eskutik. Hamaskar tabernan dituzute salgai, e, basarrerak bertsoafari honentzako. Eta erakusketa bat e, gomendatzeko badugu ere bai, lube, luberrik azune geologikoan ilabete guztian zehar, Trilobiteen erakusketa, orain dela, bosteundak berrogeita mar milioi urte, uretan bizi ziren animalien fosilak ikusgai, oren goa eskorpioi eta karramarroen familikoak. Eta festak festako reindikan ez dira e, amaitu, azaroaren amabian, ba, goizeko amabietan zintzur guztitzea eongo da, kuskustu txaranga kalaiturik ordu batetan, antzara, bazkaria, bakean eta iruterdi erdietatik aurrera aurren arratxaldea soldon. Igandean, behobia donosti lasterketa dugu, baina norretaz gain beste itzordugu bat ere bai badugu zuentzat, zeren monfrage kultur elkarteak Estremadurako produktuen egun antolatu du, bederatzietatik lauak arte, ogim marmiak, txorizoak, gazta, erroskileak, pestinoak eta kainak jan, eta bertako ardoak dastatzeko aukera izango da Beraungo Pablo Sorozabal plazan. <gülüyor> Eta beste erakusketa bat, Patxi Badiola kostaldeaz duen ikuspundua esagutzeko aukera izango da ilaren 19 arte Xenpelar etxean. Kostaldeari begira, kutzun bat, begirada kutzun bat, izenbrupean argazkilari ondat rutarrak itsasertzari ateratako irudiak dira edertasunez betetakoak. Eta hitzor du, utzi behar dugu dena denbora maitzen zaigu, aia harrekala entzuten egon arete, e, oi zintzilik eta antxeta irratian, mi esker gurekin egoteagatik eta aurrengo aster arte, ondo izan, aio?